Zintzelik ebatien zuten arizaete, geiz erretegi asaioa, eta azteonetako askeneko azkeneko bekin goaz, imanol daukagu, telefonaren bestaldean, kaix, imanol, zemoguz? Arrapsaldeon, hondo esamarko? Zerzu beti literatura ere ningunan ahiten zera, ordo ba. da ba, nik usteo gaurkoan ere kareko, zerbait ariña izango da, ez gaude gauza astunetarako, eh? Ba, ba, ariña eta divertigarria, dominis tripu jauna, deitzen da, Eta Leire Bilbao leire Bilbao ondarrotarrak idatxitako azkeneko narrazio laburra da. Doministiku ez, baizik eta doministripu. Horida, bai, izenburua gainera esplikatzen du zertaz di joan historia. Edo, bueno, historiaren e, abia puntua dela seme ba, bat. Doministiku oso fuerte egiten duena eta doministiku egiten duen bakoitza ma istripuak gertatzen dira etorregatik ba, doministripu deitzen da, doministripu jauna ezagutzen duen baten bat alako doministikoak egiten dituna e, inguruan, tsunamiak eta alako asortzen dituna ere bai alako horien bat izango da, ez da? Ba, bai, herri seara ba, alako seara, Gizon honek jaun gizononek, jaunonek ze, kalean paseatzen dabilen bakoetzen, doministiko egiten badu kale estuetan ba, zahaldutako arropa ...tokaz alda du... E, parkea baldimade joa... ...arboletako... ...oztuak e, botatzen ditu... ...eta aurrak airean joaten dira... ...eta... Ba, ...etxean, lotan dauenen... E, ...doministiko egiten duen... ...bagoitzean, baldosak... E, ...lekuz aldatzen ditu... ...eta bizilagunak... ...koltsoitik anean bidaltzen... <laughs> ...gizon... Zangenezake beldur garria dela alde horretatik ez. Buena nori zoilik egiten du Uda berrian, e, neguan eta udazkenean. Ze udaran noso gizon lasai eta normala homenda. Uh -huh. Aler alergikoa izango da. No hori da. Bai, alergikoa udazkenari, alergikoa neguari eta alergikoa bide batez ere udaberriari. <gazurra> uh -huh. ba Arako zerbait. Kato, udan no oporretan da. Buena, egia alergia gustia zan da tuta. Ba bai, bai, bai, bai, bai, bai, alaixe da, alaixe da Diberti garria diru di ez da Bai, bai, da Bueno, barregiteko, gertatzen dena aurre hongo eh, historiak hienetan gertatzen da Merzela, badauk alagero ba, gehi-garri edo komponente ba, ez dakit moralizante da, baina bai, instruktiboa ba, eta ordan horra gertzen den eskato bat, eta doben ez du ezagutzen etorri berria delako herrira Eta ikusten dunean zer gertatzen zaion, ba izaten dion, mediku bat behar dula. Eta inzuzen eren neskatu horrena meikua. Toron, badikoa meikua, eta ba, ematen dio, ba, bere doministikua gelditzeko ba, zea, em... Ba, errazeta edo, konpon bidea edo eta espero den bezelakoa da eh? esaten dio, ez tia hartu behar dezu tipula zuritu berri bat oia ondoan jarri, etc. alegria, kakarroa edo marfundia edo dena delako eukagun bakoitzen ba, gomendatzen diguten meikue eh? gomendatzen diguten ba, zea eh? e, osa bidea mm -hmm. eta beraz, behar ba, bueno, ba, ba, gizona ja osatzen da, eta bueno, musuak errazetatzen dizkio eh? Esta no, da historia, ¿sabes? Mhm. Uh -huh. Garantz egiko du historia honetan Marrasquilariak eta Ilustozaileak. Bai, bai, e, olaria da. Orain hartzeko aipatut, Antxo olaria da. Eh, un zurbilgarran. Eta histori bai, bai bere marraskia, ba bueno, bezala iraogitzeilea da, esta marrazki soilea beti objetu asko sartzen ditu, eta akzioa nola baiterea ba, bere ikuspuntu subjetibotik eta iragokitza planteatzen dugu. Eta marrazki eta estiloso personal horrekin, ba, bueno, historiari ba... ba... historiari ba zehatu zen dio, gehitzen dio ba, bueno bere partea. Aha. Oh, sondo, luseada? Es dut, uste lusei zango denik, eh? Es es, es, es, es, es Hor eh, ba, lako, o sea Historia que irudiu neberotena Ogeita ma uchi o realdebiditu Ogeita ma abijartzen do Zian Bai, ditu do, bai, do, ez dobe numeratu eta bañan Bai, sondete que baiet uh -huh. Ba, ondo, ondo, es ando suatela berria dela, es eh? Leire Bilbao, es dakita horretik anere batzuk kiko ditu Nes dute saugutzen, pentsatzen du baiet, eh? es jaki nian Bai Netan. Bai, Leire Bilbao e, iaz atera zuen, e, bat eulibat dudbi hotzean, eta bueno, bai, badira ja urte batzuk e, publikatzen nahi dela. Amar bat urte edo badira, hasi asizala liburuak idazten, eta bai, ez da hola, eta lehenengo iarako idazule bat, edo destakatzen nana, ba, liburu zearengatik gatik ez, paregabe edo, ba, ezinbesteko engatik, baina, bueno, dira, txukuna da, eta korrektu da, esan ginezak, eta, bueno, ba, batzutan, denagozela, batzutan nobeto seasmatzen du, eta horrengontan nik uzetan leguru duin bat egin dula, eta, bueno, divertigazia, lehena ipatzen gendun gauza harinoaietako bat. Ba, oso no, ba, eskertzen da, ba. agian badak egu prezak eta orduan ba, fitxatehnikoa, eta horrekin ja hastenetago kolaborazioa ba, bukatuko dugu. Bai, idazlea Leire Bilbau, irudigilea Antsono Lariaga, em, argitaletxea Elkar, em, sei bat em, urtetik, 6 zortzi urtetik aurrerako koirak urlentzat, sei lagunduta eta zortzi urtetik aurrera ere autonoman, zengen ez zaken, eta hori xe, hogeita manbi horri abel egiten duten honetaz pelikula bat, edo alako zerbait ez, diberte garri izan daiteke baita ez, hola efektu espezialekin e, eta... Egiputen, horren ja, bukatzeko, ozea, eh, komikiaren sortzaile izan zenak, zea, eh, eh, Little Nemo, akorretzen zerazu? Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, Little Nemo, idatzi zuen Little Nemo baino lehen olen, eh, Little Boy Sniss. Eta fan hain zuzen ere, horixe, xe, ba, aurro bat, eh, atxix egiten duenean dena, Denaz se duna, terminado, nada jartzen duna la bueno, hori besoa batean en contacto goisuet. txiki O kanziatzi entuten va. zure aurra baita de HSKari de la HTikan, vera susentza itego berareke. Venga, miras, bueno, ambizan, a mí es Bueno, o veisan la voz. Ia,